Baik. Nah, perlu merujuk di DNS kedal Terus dikasih pelajaran sekarang mengulang. Mal farqu al-Qur'an wal haditsil qudsi. Eh, aduh, ada perbedaan. Jangan bukunya ditutup. Farqu al-awwal. Wa haditsil qudsi. Al-Qur'an, lafzuhu wa ma'anaah min Allah Dal-Hadis al-Qudshiyu Ma'anaah min Indillah wa lafzuhu min An-Nabi Al-Farku Sari Al-Farku yani. no. Sari Al-Farku Sari Al-Farku Sari Kaf okay. Al Quran Al Quran Al Qur'anssala Allahya Al Kutsi Lalu la Al Qur'anssala Taib Hadees Allah Subhanahu Watahu ayat itu di Mesil Quran Surah Atau Misliha Al-Quran Baik Ikhlafi Al-Had Kusi ke al hadis Al-Mawdu'at Naam Wa gairiha Anda Al-Jajus Keratuhu Bil-Makna Al-Quran Al-Hadith Kusi Jajus Keratuhu Bil-Makna Naam Jajus Keratuhu Bil-Makna Haa Makmur demi Allah. Al-Haidar kau sih. Dan orang Allah. Ah, anda, saya dah. Nampu tawafir. Kat al-Haidar kau si. Namp. Maana ad nasihat lillah ad nasihat lillah Apa pengertiannya Teh Harif tadi Agama nasihat untuk Allah maksudnya bagaimana nah, Habib Nasihat untuk Allah itu maksudnya bagaimana dan ha, beribadah hanya kepada Allah apalagi? Ha, anda. Muhammad perhatikan. Ha. Anda. Hah? Beribadah tidak pelindung sebenarnya kepada Allah. Ha, apalagi? Hah? Al-Fauzan La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala khalas dahla Tayyib mujahad amari awamiri bina bunawahi wal iman bi asma'i wa sifatih wa mahalun niyyah Tempatnya niat di mana Tempatnya niat di mana? Eh, tempatnya di mana? Eh? Di mana? Mahalun niat di mana? Tempatnya niat di mana? Al-Qolb, al-Dalil dalil Hadithul awal Innamal a'malu binniyat. Taymin hadits ibn. Haditsnya siapa innamal a'malu binniyat? Umar. Naam. Tay. As-su'al alladhi ilayh. Naam, soal berikutnya. As-sabr. Yang qasimu ila kam ada kesab tem tapi sabar ala taatillah wa ala ma'sillah wa ala aqdarillah annas al yatafawatuuna fi mas'alah al-qadar, dalam fi mas'alah as-sabr al al-ada Berbeda-beda Berkaitan Ketika mendapatkan musibah Dibagi menjadi berapa Berapa tingkatan manusia Dalam masalah Ketika mendapat musibah Endak saya so. Endak Az Zubir Berapa dulu jawab Empat, lima, sepuluh Eh Zulfa Lukman Azam Empat apa saja Ada empat Emas Yang pertama Ketika mendapat musibah manusia Beralih karagam Memuji Allah Dan bersyukur kepadanya Ini tingkatan yang paling apa? Yang paling tinggi Ah, Yang kedua Butuh merojah Kalau tidak di merojah nanti hilang al-Majib yang kedua Berikutnya Yang dari Ngancar Yang dari mana ini Nganjuk Eh dari Nganjuk Yang dari Ngancar Hasan Bersabar Ashabar wa ma'ala Ashabar wa ma'ala hmm? Wayakrah Wayakrah Nah, tebaknya belakang. Nee kelihatan ini, siapa ini? Anda tuba. Tingkatan manusia yang lainnya. Persabar walaupun tidak suka mendapat pahala tetap. Ah berikutnya, Ehanan. Ya, Eh? Angkat suara ya, mencela Allah, mencela Allah begitu. Eh Omar, Endek, Burhanuddin Muhammad. Ada yang bersyukur memuji Allah, ada yang sabar walaupun tidak suka, ada lagi. Menyewangi Magetan, Ngancar, Ambon, Anjung, Nawi, Hah? Iyarto yang soleh, sateruho, Arido dan lapang dada. Ada lagi berkelok kesah. Berkelok kesah terbagi menjadi berapa? Ahat Rohman. Berkeluarga pun terbagi menjadi berapa? Ah, ada Muhammad, Barat, Ah, ayat tiga, kira berkeluarga ada tiga. Berikutnya, Nusalam, eh magetan, ah berikutnya, eh dari Kendari. Dari Aceh, Lingawi, Ah Sofian, Ah berikutnya berkelukasah, terbagi jadi tiga juga dalam bentuk apa ini? Ah, berikutnya dengan tangan, melihat, Ah, Ah berikutnya. Sampai Tuha ayam belakang dari Ambon berikutnya lagi menuju dengan perkataan Apalagi perbuatan sudah itu aja berada tiga katanya tiga penggabungan ha huh. Kahana apa? Albert, Martin, Afan, perbuatan, perkataan, perkol, dengan hati, perkataan dan perbuatan. Kalau dengan hati, contohnya bagaimana? Hafid, anas, kita saya hatuna. Bilkol, misalnya tarik hati. Contohnya bagaimana? Dari Madiun, Madiun kedua, belakang. Air eh, berikutnya, air kediri atau salah ente? Hah? Suudzon kepada Allah Subhanahu seperti mengatakan Allah tidak adil. Nah, Allah balakud zalim misalnya ini dengan hati. Kalau dengan perkataan contohnya bagaimana? dari Sulu? Dari Bengkulu perkataan Banyak perkataan ya nak. Hati misalnya, Hah? kata Allah tidak adil. Perkataan banyak nak. Jadi mencela binatang-binatang yang tupai, yang anjing, yang macam-macam dicela semua, atau mencela manusia dengan tadi. Wada' di awal jahiliyah. Seruan jahiliyah. Oh, dengan perbuatan gimana? Berikutnya. Eh sampingnya ini. Airio. Eh dia perbuatan contohnya apa? Dan pemukulan. Nah, dia mukul pipi misalnya. Apa lagi? Belakang dari Kalimantan Dari Nganju Ayat Rahmat Mana saya ini masuk Masuk juga perbuatan tape, Perkataan juga masuk Ma mana Al-Bidah Bidah, bidah. Apa pengertian bedaf? Eh, sain. Telah kita lewati. Man 'amil 'amal laysa 'aliman fa warad, man nahada, ma laysa min Tinggal murajjahan, timrajahi lang kata ya. Pak Kang. Aid ya. Aid aid martan tanya. Tayib, aid nah. ta'rifin daman. Asharibi tayib. Jadi ada perbedaan ya, thariqotun fitni muhtaradatud dahi asy-syar'iyyah turshad bi tasyruqi 'alayha ta'budu illallah subhanahu wa ta'ala. Naam, itu pengertian beta. raksa melebeda Belakang pembagian beda. Ah, ulama membaginya bermacam-macam. Avernya ah, pembagian beda ah, dari candi dari Gyeong beda-beda. Dari selawat si belakang. Nah, makhful minal lah, wakair makhful minal lah. Dari mengorangkan dari agama dan tidak mengorangkan dari agama. Ia mengorangkan dari agama, contohnya bid'ah. Ia mengorangkan dari agama, contohnya. Anda ya Abdullah ha? Contohnya keinginan bagaimana? Keh? Fa ma sami tu kalamak okay. Ha? Sangita Imam Eh Humayah semua Erfa Sotak Keh In Allah eh. salatah Ataiku abi anallahu na'am anallaha salih salaha nam takhalihala ya sekali banyak di imro di umdalah apa di arbain nawawiyah jadi kita ambil lancang si sendiri dengan terus ada catatannya tulis Jadi kalau kondisi demikian lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya ramai salah kemari. Nah. Yang jelas nanti kalau ada pelanggaran dilaporkan ke saya tim nah. ya, pelanggar, misalnya buang sampah sembarangan, nah, demikian pula main-main dengan laporkan ke saya nanti dapat bonus yang lapor dapat bonus insya Allah. dapat bonus dikurangi kesalahannya <laughs> dalam poinnya maksudnya saya bilang enggak salah